I en encabient de protagonistes, seguim amb gent que ens acompanya amb el programa d'avui, ja ho sabeu, estem de celebracions i un altre dels importants és des del món del hockey sobre patins que, com vàrem fent directe nosaltres, aquest dissabte van transmetre aquest ascens a l'hoquei Lliga del Club Hoquei per la Prusia. ja ho sabeu de sobre. Qui tenim a l'altre costat és el preci de l'entitat, en Joan Taner. Joan, bon dia. Molt bon dia Em van parlar en calent, que se'n diu eh, dissabte mateix al pavelló de Vilafranca però volíem fer-ho de manera més calmada perquè ja tots cridàvem per tant, sí, val sí. més que... Em va, van agafar a eh, molt de sobte Molt bé Estaves al, estaves al costat de l'alcalde vam parlar però ara és sí. el moment de, de doncs, 48 hores després eh, més asserenats eh, suposo que la satisfacció eh, continua sent molt gran molt gran Bueno, la situació continua sent molt gran perquè una de les coses, si, si anem a comparar doncs, eh, després d'haver pujat a l'Hockey Lliga i baixar a, a, a l'Hockey Lliga Plata, que és la segona categoria un any després, tornar a pujar a l'Hockey Lliga em penso que hauríem d'agafar el Viquipèdia per, per mirar a veure quin altre club ho ha fet crec que són pocs i i té molt mèrit eh, tinguent en compte la, la irregularitat d'aquesta lliga que hi ha hagut eh, entre 7 i 8 equips implicats fins al final eh? Penjo que ha pujat el que havia sigut el líder al principi però després, em penso que ha pujat el Taradell que no sé si havia arribat a ser líder en sí. cap vegada No, no, no, no, no, no, no el, Taradell, el Taradell és un equip que, que ha sigut tota la lliga un equip de d'aquests foscos que anaven fent eh, és, és un equip de, de molts, molts jugadors veterans i han sigut els menys golegers del campionat i els que menys gols han fet, han fet menys gols que l'últim classificat, menys? pràcticament. Doncs o sigui que en allò que han, han guanyat partits de 1 0, de, de 2 a 1, i bueno, ja han anat fent, i al final, pues, mira, per a mi. Te'n recordes allò del Catenaccio, doncs, amb hoquei no? El que feien Exactament. els italiens. Exactament, el equip italià, sí, sí. Bueno, Palafrugell i Taradell, doncs, s'ho han guanyat eh, amb bona pell, com que diguéssim, hem fet un joc de paraules aquí, però nosaltres ens hem d'apostar. Quin record ha quedat ara d'aquests eh, 40 minuts d'aquest partidàs, d'aquests 60 minuts de, de partit que vam veure a Vilafranca? Bueno, d'aquest partit eh, em queden el, els nervis i ja ens som en tercer terme el nervis, és a dir tothom, tothom em anava animant els que em coneixen eh, em anaven donant com bat, que et donarà algú va, va venir en Josep Maria Soler el, el 9 de 2 es, es va sentar al meu costat que en aquell moment va dir, diu tu, i tant per tant patim tots dos i, i bueno va ser, ser inscriptible perquè a la segona part anàvem guanyant 3 a 2 i fins dos minuts abans d'acabar el partit anàvem 3-2, tu ja ho saps. Mm -hmm. És a dir que, bueno, com, com en Ferran Garcia va, va fer el, el gol de falta directa, un gol que molt poques vegades es veu a la que hi lliga, doncs, pues bueno, <laughs> allò és que no, estic parlant... terrible... <laughs> Uh, Joana, sobretot uh, també destacar l'afició que en un partit a fora uh, no sol prodigar-se però que en aquest cas va omplir bona part del, del pavelló de Vilafranca Sí, sí, sí, això és el que pràcticament uh, a, nivell, a nivell esportiu, a nivell social, diguem és el millor de tot, perquè van fer un autocar el vàrem emplenar, Varen venir molts, molts cotxes particulars Uh, la, la mainada que jugaven en pistes a fora de Palafrugell van agafar el cotxe i es van arribar a Vilafranca i bueno, tu, allò va ser un, una festa molt gran perquè uh, a diferència d'altres partits a Palafrugell que, que tenim un públic molt, molt moderat, s'ha de dir no tenim allò un, una, una graderia com el teu Hann Bolgarví que, que és una enveja molt sana però, però que és enveja el que tenen aquesta gent, els ha felicitat des d'aquí aprofito també per felicitar se perquè estem molt i molt contents de que també hagin pujat de categoria, només faltaria, els aconeixem pràcticament a tots, o sigui que des d'aquí moltes felicitats al Humble i, i bueno, que, que nosaltres, el públic aquest que va venir, pues des, de, des del primer minut fins a l'últim, van estar cridant com boits i i això, vulguis que no, també va ajudar. President, parlarem amb l'entrenador de les qüestions tècniques, òbviament, amb en sí. Xavi Garcia, però a mi m'ha quedat preguntar-te si em vàrem aprendre alguna cosa del descens de fa un any enrere. Bé, del descens de l'any enrere n'hem après diverses coses, però la, la primera cosa com a president que, que hem après i que no sé si podrem, si, podrem, <laughs> si podrem fer una reparació o no, es tracta de que bueno, jo ja ho vaig, vaig insinuar-ho en el micròfon la, de, després del partit eh, quan em va res entrevistar una mica mm -hmm. i és de que bé, el Palaforgell eh, torna a estar a l'èlit del hòquei per tant torna a estar a l'èlit de l'esport eh, per desgràcia diguem eh, som els únics no? i aleshores eh, en fin, Palaforgell es coneix per la l'agroïnada Palaforgell es coneix per, per el festival de Cat Roig eh, es coneix per, per en fi per, per, molt, per moltíssimes coses però ara s'ha de conèixer més per al hockey sobre patins, perquè, perquè es coneixi per al hockey sobre patins doncs hem de tenir unes ajudes econòmiques petites, però que ens fan falta per, per el que dius tu, què n'hem après? Hem après pues a picar pedra, picar pedra, picar pedra, però per picar pedra, per més que ens sàpigues, necessites una mica mica més de recolzament per poder se mantenir, i em penso que amb el que hem demostrat aquests últims 5 o 6 anys ens ho mereixem. Parles ara mateix de, de l'Ajuntament, Joan, o parles a nivell de tenir un sponsor com tenen ah, molts de... Ah, ah, sí, tu riu, però, Déu-n'hi-do, d'aquests equips que, que hi ha a l'Hockey Lliga que tenen un espònsor sí. doncs, que els hi, els hi cobreix pràcticament tot el que necessiten. Sí, clar. A veure, nosaltres ja tenim un sponsor com tots sabeu, tenim Corredor Mató, Club Joc i Palafrugell, que ens ha ajudat molt i des d'aquí les gràcies eh, en, el, en el gerent de Corredor motor perquè ens ha ajudat moltíssim i només faltaria, no, no ho deia per això, al contrari, no, el que vull dir és que necessitem més recolzament de, de més empreses allò que aquells eh, jo què sé, aquells 3.000 euros, 5.000 euros que ens puguin acabar d'ajudar per poder fitxar una mica més eh, amb car i ulls perquè clar, com hem dit sempre aquest aquest equip és el mirall de, del club i tenim un segon equip que, que tots són de casa i que vam que van allò picant pedra perquè, per veure si algun s'enganxa en el primer equip com és aquest any que se'ns han, se han ajuntat dos, no? Eh, llavors, per part de l'Ajuntament, home, sí, parlarem, parlarem, sí. I sí, perquè l'Ajuntament eh, no, no, no, nosaltres no volem una, una subvenció que ja tenim com els altres clubs. En Aquí es tracta de mitjançant promoció econòmica a l'Institut, lo que sigui, donant-se un cop de mà una mica més en sèrio per, com altres clubs, eh, com la majoria de clubs de l'Hockey League, eh, que els ajuntaments els eh, ajuden bastant més i des d'aquí, doncs, pues, bueno, eh, faig una primera crida, però ens assentarem. Parles de patrocini, òbviament. Doncs, eh, patrocini. president, sí. n'anirem parlant amb els propers dies, Joan Tenent, directe a Ràdio per la amb el Puntam Esports, el Punt. Moltíssimes felicitats de tot cor. Moltíssimes gràcies. I moltes, moltes felicitats en el Humble. Perfecte, doncs que així sigui, felicitat a tots dos, que tots dos feu bon servir bé, bon el, el CH, eh? adéu, que vagi bon molt dia, bé, adéu. adéu, bon dia, bon dia. I d'en Joan, cap en Xavi Garcia, president de l'entrenador, també un dels grans protagonistes o el gran protagonista d'aquesta jornada de dissabte i aquest triomf endavant del en Vilafranca Xavi, bon dia, benvingut Hola, bon dia Una mica més recuperat que dissabte al vespre o encara és de patir? Bueno, encara, encara estem arrossegant un mirat una edat i aquestes coses a vegades costen, però bueno, content. <ríe> Digue'm un mi si costen, <ríe> que en tinc més que tu. Escolta, Xavi, eh, suposo que l'alegria encara encara perdura, no? La nit va ser llarga o no? La nit va ser llarga i l'alegria continua eh, i ha de continuar, això, això és molt gros, eh? Això és molt gros i, i ha de continuar, el que passa que, bueno, ara serà qüestió de sentença i... i reflexionar-ho bé i pensar-ho bé, però sí, sí, de moment intens, i tant, no m'ho no vol. Ara, ara penso en tot el que me deia al llarg de la temporada i com les coses eh, canvien, o han canviat en, la, en les tres últimes jornades, com, com un mitjó han canviat. Sí, han canviat, però, però aquest dematí també ho pensava, dic és dir, que avui hauràs de parlar un altre cop i, i, i, i realment eh, si, si un resum, i poguéssim resumir tot el que hem anat dient, fixa't que, no, que no, el resultat final no, no, no ha canviat, eh, o sigui... Això anirà de... Jo fins i que braix, de que es pujaria per a l'Abraix, prioria molt poca diferència, de hi hauria eh, competir fins al final i així ha sigut des de la primera jornada fins a l'última. O sigui, en aquest sentit no hem enganyat a ningú i, i realment ha sigut així. O sigui, eh, vam perdre... Jo penso que vam perdre el dia de... Ho empatar el dia de Respeig i vam perdre amb el Tordera i ja vam fer un, un pas enrere i la cosa semblava que que costaria molt, però bueno, nosaltres havíem de seguir treballant fins al final i aquí pues, bueno, van desaprofitar les ocasions, nosaltres vam anar, anar treballant i al final doncs, a, la, a l última curva els vam adaventar tots, però, però estàvem tots allà a punt. Això ha estat, com, com el vi dius ara, aquesta última curva ha estat una, una arribada que es podria dir a l'esprint i decidida per fotofinish, en la qual fins i tot, ho recordàvem ara amb en Joan fa un moment, eh, si ha colat un doncs, que passava per allà, que ja ha estat tota la temporada però que mai ha sigut líder. O sigui que les coses... I en canvi els que han estat líders, doncs mira, en Flairenàs que no en testaràs. Sí, sí, sí, sí, és així, és així. O sigui, normalment la, la, la foto ha sigut aquesta. O sigui, nosaltres no hem, no hem anat mai líders en tota la temporada. Veure, recordeu que ens vam anar a la Copa de la Princesa per gol a Baràs, eh, Quarts per gol a Baràs, I a l'últim segon, perquè eh, vam acabar el nostre partit fins que jugàvem contra el Vilafranca a casa perdent. I, i ens anàvem fora i anàvem al vestidor pensant que no a la Copa de la Princesa i al cap de cinc minuts es truquen dient que, el, que en aquest cas el nova que anava guanyant i qui anaven ells eh, els acabaven d'empatar el partit de l'últim segon i el fet d'haver empatat nosaltres ens igual de punts d'ells i per tant, però l'abonés i vam anar a ja nosaltres que ja era molt dutxa per tant, eh, ha anat així tota la temporada però eh, al, final, al final el final el meu és és és, és, que, és dir em, dos anys eh, guanyant la Copa de Princesa, dos anys quedant campions i dos anys posant l'equip a, a 100 a la màxima categoria que hi ha. Per tant, jo crec que el triplet aquest, fer-lo dues vegades seguides, com, o sigui, aconseguir-ho, eh, això no és fàcil. D'octro que, no eh? que ho hagi fet ningú fins ara. Ara toca disfrutar-ho, òbviament, però sabent i coneixent-te, des de fa anys, suposo que ja estàs rumiant, ja estàs pensant en la temporada que vindrà a sobre a partir de, de, del mes de setembre. Sí, no, no, clar, aquí al final l'una cosa és la part visible que es veu l'altra part la que tens de calaixos i de feina que t'has d'anar fent, no? I no, no, porto treballant des del mes de gener. Des del mes de gener que porto treballant a la, a la, a la Lliga de l'any que ve. Perquè l'has de treballar, o sigui, no, coses, el que estàs fent ara i que et toca del dia a dia però l'esport, això, l'esport, jo no em puc aventurar avui a dir, però bueno, va, què farem l'any que ve? No, no, no, el hockey a aquestes categories és impossible. Eh... Uh, això ho veieu en els esports grans i, i, i en el nostre cas no és un esport gran, però sí que ho hem de fer igualment. O sigui, jo no em puc avui sentar i dir va, va, a veure, va, què farem? No, això ho has de ho has d'anar fent. La diferència respecte possiblement als altres llocs, als altres escòpics o a altres eh, institucions és que això ho fa ah, vos, bueno, és un conjunt de gent, eh, bueno, hi ha un equip tècnic, hi ha un director esportiu, hi ha un director de no sé què, un director de no sé quantos, i, i, i es mou tot d'una doncs, manera diferent però i professionalitat. Nosaltres aquí, doncs, és, és bona voluntat, és intentar de fer-ho i, i, i en aquest cas, doncs, em toca a mi pensar aquestes coses. Ara, eh, també t'haig dir que el dia d'avui doncs, no hi ha res firmant, no hi ha res fitxat i, per tant, eh, calma, és veure, a veure què passarà aquestes setmanes Uh, mirar, vaig a sentar amb mi mateix i pensar a veure, com, com, com vull l'equip de l'any que ve i, i de tot el que tinc al calaix a veure què, què puc acabar fent Escolta, ara parlem del, del partit eh, perquè són moments en els quals eh, cap, ten, cal tenir el, el cap molt, molt fred eh, fins i tot quan veus eh, decisions arbitrals que no eh, són les que tu voldries més en un partit d'aquesta transcendència però que al final s'acaben solucionant. Vares fer algun canvi? Vares donar algunes indicacions amb els jugadors perquè aquella disbaixa que jo vaig veure des de fora ojo que tampoc hi entenc que hi havia a la primera meitat en el qual corriem d'un costat a l'altre, a la segona s'piéssim eh, jugar més a serenats. Bueno, clar, al final eh, com és un mal eh? som tots adults i, i has de dir moltes coses, has de donar moltes instruccions i a vegades de donar abans del partit les de donava a la mitja part perquè donà al partit, però doncs, que costa molt perquè el jugador està molt concentrat en la seva feina i ja pots dir coses que, que a vegades no, no no és que no et puguin escoltar, sinó que no et senten, no? I llavors, bueno, una mica el, el, el tema era aquest, de dir, escolta, a, a veure com ens sorprim la primera part, i llavors la segona i veure com ho arreglem. I sí que vam estar parlant un moment del de, doncs, tema aquest de, de, de la tranquil·litat, de les, de les faltes en particular, de, de, de no arribar a la deu, perquè o sigui, si no vas una falta directa i amb el resultat ajustat, doncs era molt perillós, més que perillós pel que jo veia el partit, més perillós era per nosaltres, no? que no ens baixessin els braços els nostres propis jugadors de dir «Ostres, ens acaben d'empatar el partit i ara com ho aixequarem, això?». no I en aquest sentit sí que em feia patir això, no? O sí sigui que anàvem parlant del marcador i pensem «bueno, amb aquest marcador ja ho ja ja tens tot bé», però et feia patir el fet no? d'alguna bola tonta, d'alguna jugada concreta que, que es poguessin empatar i a partir d'allà doncs, entrar-nos al Cangeli de la situació, no? I llavors doncs, això sí que em feia patir i era la part que, que els demanava doncs, de que, que baixéssim una mica les revolucions i que penséssim més amb el cap i deixéssim estar el cor que rato a fora, perquè aquell partit és veu de guanyar amb el cap, no amb el cor, perquè amb el cor ja sabíem clar que el volíem guanyar, però, però es veu de jugar amb cap, és veu de jugar amb tranquil·litat, és veu de posar les coses ben fetes, perquè si no ens haguéssim pogut un portant sostre, i a vegades aquestes situacions que eh, els aporta, els aporta la, la mala... La mala o no o no no s'ha de a això, pues per a posar per davant o cor i en aquests partits no, no, no, encara que sembli que sí, però no puc jugar molt col. Eh, uh, Xavi, amb en van Ferran, en Ferran en Garcia, em penso que no m'equivoco, no? uh, ara sí, no sí. recordo, però eh uh, tu tu l'mataríssis algún dia quan fa una cosa com aquesta amb un partit com aquest o no? A part no, no, de sortir no, no, no. bé, eh? suposo no, que auteus sí, sí. conèixer no? És la seva manera de tirar les faltes directes i és un gran especialista i, i és la seva manera i a nivell tècnic és genial o sigui, és una, és una, una execució d'una falta directa que ratlla la perfecció o sigui, davant d'un porter gran com és aquest porter eh, que ocupa molt d'espai i, i que realment li has de buscar molt bé si vas per terra eh, li dones vantatge a ell si la xica és la pilota ell s'ha de moure i, i en Fran un que té molt bo és que sap aguantar la pilota en l'aire molt, molt, molt ben aguantada llavors aguanta la pilota en l'aire sense mirar-la i només mira el porter llavors en el moment que un porter deixa un forat ell li col·loca la pilota allà eh, és una execució impecable o sigui, realment tècnicament és, és, és, està molt, molt ben executada i perquè per què, per què fa això? o sigui, sap fer molt bé això hi ha jugadors que saben aixecar, picar, i, aixecar i picar molt bé la pilota però han de mirar la pilota llavors el porter no saben, no saben com el tenen i heg busca aquest aquesta aquesta part que és la, la, la que a ja dir eh, que és all la perfecció l'hora d'executar és aixecar el cap, aixecar la pilota, no mirar la pilota, tenir la, la pilota en suspensió durant uns segons i posar-la en el moment que l'ha de posar I llavors el porter com cada sortint de sortir endavant, i aixecar-se una miqueta i moure's en el moment que s'aixeca has d'aguantar la pilota però el moment que ell baixa per força perquè per gravar el porter baixa un peu el moment que baixa és quan ell li, li, li convoca tant està, si te la torre a mirar veuràs que està executada eh, a, a la perfecció I hi ha un forat i, i per allà passa per l'únic forat que segurament eh, hi havia però això no m'atreu dels nervis que vaig passar aquests 5 segons o 4 segons es van fer terns, eh, van enviar una pilota al travesser, penso que dues pilota totes el pal, ens va faltar, suposo, dintre de l'alegria, decidir abans, no? Bueno, sí, però és el que digo dic, o sigui, és un partit molt complicat de jugar, és un partit que és que hi ha ja molt en joc, i mm. llavors això no, no és fàcil, i llavors mm, treure l'home que ho vam treure-nos per nota, és que es va molt bé, perquè, perquè no van afrontar en cap moment, o sigui, ens van apartar, ens van apartar, que, que, que, que, que, bueno, que ens ho van posar difícil com ha de ser, també al final, perquè també, també, també dius, home, doncs, Aquí ningú ens res, eh? mm -hmm. hi ha regalat eh? Ni a l'últim partit ni l'últim segon. Com, o sigui que... com ho aguanteu, això? Perquè això, eh, no sé, ja un partit em va semblar excessiu el, el, el que vaig passar. Això és, eh, perquè és un esport tan ràpid, tan, tan mogut, que setmana rere setmana xato, deu gastar, eh? Sí, el que com tot, eh? Quan ja estàs acostumat a aquestes coses, doncs, doncs és diferent, no? Mm -hmm. Però sí, sí, normalment és, és, és un desgast Uh, psicològic, he dit jo, més que físic psicològic uh, d'aguantar moltes coses i tant Xavi, no em vist gaire més només en digue-me sisplau que... a veure doncs que anava de molt que me comentis uh, què em vàrem aprendre uh, i què no anem après del fet de baixar de categoria uh, aquesta anterior vegada tu continues siguent el míster per tant, uh, què van fer malament què haurem de fer ara diferent Eh, anem una categoria completament diferent de la que hem anat ara. completament. O sigui, no veuràs cap partit poig, no veuràs cap partit amunt i avall, i avall i amunt, o sigui, amb un fill que dos equips no hi seran. i és una categoria en la qual un error es paga a un preu eh, excessivament alt. Excessivament alt. Eh, vas a jugar en una categoria en la qual hi ha jugadors professionals. Vas jugar a jugar una categoria en la qual els jugadors, amb molts de clubs, entrenen doncs els de matins, a mitja tarda. Uh, vas a jugar en una categoria on doncs, hi ha un, un, un pressupost econòmic una història darrere i, i tu hi vas a jugar amb, amb tot això que acabo de dir doncs, no són professionals amb què no pots anar a buscar jugadors eh, que et sàpiguen Uh, valorar que aquests errors greus uh, no es poden tenir, costa molt aconseguir aquests tipus de jugadors perquè aquests jugadors són professionals i van uns cèntims i no els podem tenir nosaltres entrenem a les 9 i mitja l'oveix fins a les 11 de la nit quan els jugadors venen de treballar uh, uh, han de venir a palar a fugir i desplaçar-se i per tant uh, entrenem a aquestes hores, no entrenem al migdia ni els demà dins Uh, no entrenarem quatre dies a la setmana com a entrenar altres d'altres llocs per tant tens tota una sèrie de coses que el minut zero ja van en contra llavors això uh, té un preu té un preu i el preu quin és? doncs uh, pues, pues aquest, el d'estar de patint el de, el de seri però, però saps perfectament que minut zero doncs, doncs, doncs, doncs, doncs que pots tornar a baixar perquè, perquè ja t'ho dic que que, el que tinc molt clar és que no podrem entrenar quatre dies a la setmana perquè no, no disposem d'un pavelló per nosaltres i per tant no tenim hores de pavelló, no podem entrenar els quatre dies per això, no podré no podré aconseguir entrenar a jugadors que em, que em supleixin aquest tipus de coses perquè els jugadors ens valen uns, uns sous que per la fusió no s'estan pagant. Per tant, a partir d'aquí ho farem tot amb molta il·lusió, amb moltes ganes i i, i intentarem doncs, doncs fer un equip el màxim competitiu possible. També hem de pensar que no tots els equips que hi haurà no que hi ha, Uh, tenen el format que estic dient ara hi haurà alguns que també estaran com nosaltres no? o sigui estaran com nosaltres i el fet d'estar com nosaltres vol dir que amb aquests hem d'anar a competir llavors si nosaltres sabem entendre que quan ens toca el Barça doncs l'hem de disfrutar el partit però no, no hi hem de prendre mal doncs, doncs benvingut sigui ara el dia que vingui uh, no sé quin altre aquí perquè l'hem de guanyar Mm. i a vegades sí, sí. aquestes coses són complicades perquè hi ha jugadors que surten de camp enfadats perquè han perdut i us jo, eh, jo no vaig a perdre ni els entrenos però també soc molt conscient de que eh, hi ha llocs on, te, on te pots intentar competir però però guanyar és molt difícil i tant, més aquest any guanyar. que també han guanyat la lliga sense perdre un partit ni un ni un, mm -hmm. ni un doncs, eh, moltes felicitats no només a tu, si ja ho he comentat abans amb el president, a tota l'entitat a tots, fins al darrer dels jugadors del, de l'equip base, eh, perquè tots us ho mereixeu i fins al darrer dels aficionats eh, Xavi, n'anirem parlant properament, òbviament d'acord? Molt bé, moltes gràcies I a vosaltres també, doncs, per fer l'esforç que deu fer dissabte, doncs, de desplaçar-vos cap a Vilafranca i retransmetre un partit que la veritat és que ens va fer il·lusió perquè, bueno, pensem que tot el que sigui difusió pel poble, doncs doncs, també pot, pot formar part doncs, de si algun està sentint ara doncs, això, no? el que estic explicant, doncs que al final eh, eh, bueno, necessitem ajudes de tothom i necessitem ajudes d'esponsoritzacions de, de per cobrir aquestes coses que estic demanant, no? I que al final també hem de ser conscients i hem de tenir cultura de que, de que encara que estiguem a la màxima categoria que es pot estar i les millors llibres del món estem parlant de toquei okay, no? o si sigui, no estem parlant aquí de d'uns sous desorbitats ni, uns, ni unes, unes esportalitzacions desorbitades i que tothom amb un granet de on doncs, ens pot ajudar no? des de l'ajuntament, d'imputacions i a les empreses privades doncs que així sigui, gràcies i nosaltres hi posarem tot el que puguem de la nostra part perquè l'alegria, eh, la recompensa ha estat impressionant, Xavi Garcia un abraçada i felicitats de nou moltes gràcies, ens rebeu